76. Néhány héttel később, több mint egy évnyi beszélgetés és tervezgetés, gondolkodás és aggódás után, 7000 szurkoló zsúfolodott össze a Queen Elizabeth Olimpiai Parkban a megnyitó ünnepségre. Megszületett az Invictus Games. Már korábban megállapítottuk, hogy az International Warrior Games nyelvtörő, nehezen kimondható kifejezés. Egy kreatív, királyi tengerész aztán kitalálta helyette ezt a sokkal jobb elnevezést. Amint felvetette, mindannyian rávágtuk. Hát persze, William Ernest Henley azonos című verse után. Minden brit ismeri ezt a verset. Sokan kívülről tudják az első sorát. Az égből, mely úgy hull fölém. És melyik iskolás fiú vagy diáklány ne találkozott volna legalább egyszer ezekkel a hangzatos sorokkal? Magam vagyok, sorsom ura, lelkem hajóján kapitány. Kálnoki László fordítása. Percekkel a megnyitó ünnepségem mondott beszédem előtt a színfalak mögött álltam, kezemben remektek a jegyzett kártyák. A pódium vesztőhelyként magaslott előttem. Újra és újra elolvastam a kártyáimat, Miközben kilenc réderró húzott el vörös, fehér és kék színű füstö teregetve. Aztán Idris elba felolvasta az invictus -t. Talán olyan jól, mint még soha senki. Majd Michelle Obama műholdon keresztül mondott néhány szép mondatot, és méltatta a játékok jelentőségét. Végül bemutatott engem. Hosszú séta. Egy vörös szőnyeggel borított labirintuson keresztül. Mint az arcomat is vörös szőnyeg borította volna el. Mint ha rám dermet volna a mosolyom, látszott rajtam nem sok kell hozzá, hogy megfutamodjam. Magamban szidalmaztam magamat, amiért ilyen vagyok. Ezek a játékok olyan férfiakat és nőket ünnepelnek, akik a végtagjaikat veszítették el, akik önfeláldozóan vetették magukat a harcba, én pedig egy kis beszéd miatt kiborulok. De nem tehettem róla. A szorongás ekkorra már átvette a testem az életem irányítását. És ez a beszéd, amelyről azt gondoltam, hittem, sokaknak sokat jelent, nem segített, csak súlyosbította az állapotomat. Ráadásul a producer közölte velem, amikor felmentem a színpadra, hogy késésben vagyunk. Remek, még valami, amin rágódhatok? Köszönöm. Ahogy odaértem a pulpitushoz, amit korábban én magam helyeztem el nagy műgonddal, szittam magam, mert innen tökéletes rálátás nyílt valamennyi versenyzőre, azokra bizakodó, ragyogó, várakozó arcokra, akik számítanak rám. Kényszerítettem magam, hogy máshová nézzek, hogy ne nézzek semmire. Sietve, erősen koncentrálva az időre, elhadartam. Néhány résztvevő számára ez ugródeszkát jelenthet az élsport felé. Mások számára viszont a felépülésük egy fejezetének végét és egy új fejezet kezdetét jelenti majd. Leléptem, és megkerestem a helyem elől, apu mellett, aki a vállamra tette a kezét. Ügyes voltál, kedvesem! Tudta, hogy meg kell dicsérnie, de azt is tudta, hogy elkapkodtam a beszédet. Most az egyszer örültem, hogy nem a nyers igazságot hallom a szájából. Ha csak a számokat nézzük is, az Invictus sikert aratott. Két millió nézője volt a tévében, és ezrek töltötték meg az arénákat minden egyes versenyszámnál. Számomra a csúcspontok egyike a kerekes székes rögbi döntője volt, Nagy-Britannia és Amerika között, amin több ezer rajongó szurkolt, Nagy-Britanniának a cooperbox Bármerre jártam azon a héten, az emberek odajöttek hozzám, rázták a kezemet, elmesélték a történeteiket, gyerekek, szülők, nagyszülők könnyes szemmel mesélték, hogy ezek a játékok visszahoztak valamit, amiről azt gondolták, örökre elveszett a fiúk, a lányuk, a fivérük, a nővérük, az anyjuk, az apjuk igazi lelkületét. Egy asszony megkocogtatta a vállamat, és azt mondta, hogy feltámasztottam a férje mosolyát. Ó, az a mosoly! mondta. Nem láttam azóta, hogy megsebesült. Tudtam, hogy az invictus jót fog tenni a világnak, mindig is éreztem, de váratlanul ért az elismerés és a hála hulláma, és az örömé. Aztán jöttek az e-mailek. Több ezer, egyik meghatóbb, mint a másik. Öt éve, hogy eltört a gerincem, de miután láttam ezeket a bátor férfiakat és nőket, ma felkeltem a kanapéról, és készen állok az újrakezdésre. Afganisztánból való visszatérésem óta depresszióban szenvedek, de az emberi bátorság és ellenálló képessége bizonyítéka ráébresztett arra, hogy. A záró ünnepségen néhány perccel azt követően, hogy bemutattam Dave Groholt és Foo fighters egy férfi és egy nő lépett oda hozzám, közöttük a kislányukkal, aki rózsaszín kapucnis pulóvert és narancsárga fülvédőt viselt. Felnézett rám. Köszönöm neked, hogy az apukám ismét az apukám lett. Az apja aranyérmet nyert. Csak egy gond van, mondta. Nem látja a Foo fighters -t. Á, az nem lehet. A vállamra emeltem és együtt néztük négyesben, táncolva, énekelve és ünnepeltük azt, hogy élünk. Ez volt a harmincadik születésnapom.